21. Kora tavasz lehetett 1999-ben. Hétvégére hazajöttem Itomból. Arra ébredtem, hogy apa az ágyam szélén ül, és azt mondja, visszamegyek Afrikába. Afrikába, apa? Igen, drága fiam. De miért? Ugyanaz a régi probléma, magyarázta. Hosszabb iskolai szünet előtt álltam, húsvétkor, és valamivel el kellett foglalni engem. Szóval Afrika. Bocvána, hogy pontos legyek. Egy szafari. Szafari veled, apa? Nem, sajnos ő ezúttal nem jön, de vilégen. Ó, az jó. És valaki nagyon különleges, tette hozzá, aki az afrikai idegen vezetőnk lesz. Ki, apa? Markó. Markó? Alig ismertem a férfit, bár sok jót hallottam már róla. Ő volt Vili felügyelője, és úgy tűnt Vili nagyon kedveli őt, ami azt illeti mindenki szerette. Apa emberei közül mindenki egyet abban, hogy Markó a legjobb, a legdurvább, a legkeményebb, a legdörzsöltebb. Régóta a szigárda tagja, anekdótázó alkat, a férfiak férfia ízig-vérig. Annyira izgatottan vártam ezt a Markó vezette szafarit, hogy nem is tudom, hogyan vészeltem át a következő heteket az iskolában. Valójában nem is emlékszem, hogy mivel telt el az idő. Az emlékek teljesen elhalványodtak, közvetlenül azután, hogy apa közölte a hírt, aztán visszatértek a fókuszba, amikor Markóval, Willivel és Tiggyel az egyik dadánkkal felszálltam a british Airways repülőgépére. A kedvenc dadánk, hogy pontos legyek, bár tigy nem bírta elviselni, hogy így nevezzük. Leharapta volna a fejét bárki másnak, aki megpróbálta volna dadaként emlegetni. Nem dadus vagyok, hanem a barátod. Anyu sajnos nem így látta. Anyuci nem dadának, hanem riválisnak tekintette tigyt. Köztudott, hogy mami gyanította, hogy tigyet a leendő helyettesének készítik elő. Vajon mami tigyet pótléknak tekintette? Most pedig ugyanez a nő, akitől mami félt, mint lehetséges pótlékától, volt a tényleges pótlék. Milyen szörnyű lehetett ez mami számára. Ezért tígy minden egyes ölelése, vagy fejsimogatása, a bűntudat, a hűtlenség érzetét váltotta ki belőlem, de én erre csak halványan emlékszem. Csak azt tudom, hogy szívbe örülök, hogy tígy mellettem van, és mondja, hogy csatoljam be a biztonsági övet. Egyenesen Johannesburgba repültünk, onnan propelleres repülővel Manuba, Bocvána északi részének legnagyobb városába. Ott találkoztunk egy csoport szafari vezetővel, akik nyitott tetejű landkrúzerek konvojába irányítottak minket. Elindultunk egyenesen a tiszta vadonba, Okavangó Delta felé, amelyről hamarosan kiderült, hogy talán a világ legcsodálatosabb helye. Az Okavangót gyakran nevezik folyónak de ez olyan, mintha a Vinzori kastélyt háznak neveznénk. A hatalmas belvizi delta a kalahári sivatag közepén fekszik, amely a föld egyik legnagyobb sivataga, és az alsó okavangó az év egy részében csontszáraz. A nyár végén viszont elkezd megtelni árvízzel, amely az angóla felvidékéről érkezik, apró cseppekkel, amelyek az angolai felföldön esőzésként indulnak, és lassan csordogálnak, majd terebélyes áradással duzzadnak, ami a deltát nem egy, hanem több tuszat folyóvá változtatja. A világűrből úgy néz ki a terület, mint egy szív, vérrel teli kamrái. A vízzel élet érkezik. Az állatok bősége talán a legváltozatosabb biodiverzitású csoportosulás bárhol. Ide jönnek inni, fürödni, párzani. Képzeljük el, hogy a bárka hirtelen megjelenik, majd felborul. Ahogy közeledtünk ehhez a varázslatos helyhez, nehezen kaptam levegőt. Oroszlánok, zebrák, zsiráfok, vízilovak, biztosan csak álom volt ez az egész. Végre megálltunk. A következő egy hétre ez lett a táborhelyünk. A hely zsúfolt volt, több vezetővel, több nyomkeresővel, legalább egy tucat emberrel. Rengeteg pacsi, medveölelés, neveket dobáltak nekünk. Harry William! Köszönjetek Adinak! Húsz éves, hosszú haj, kedves mosoly. Harry, William, köszönjetek Rogernek és Davidnek. És mindennek a középpontjában ott állt Markó, mint egy közlekedési rendőr, irányított, hízelgett, ölelgetett, ugatott, nevetett, mindig nevetett. Pillanatok alatt formába rántotta a táborhelyünket. Nagy zöld vászon sátrak, Puha vászonszékek, körbe csoportosítva, köztük egy hatalmas kör egy kővel szegélyezett tábor tűz körül. Amikor arra a kirándulásra gondolok, az agyam azonnal arra a tűzre emlékszik. Ahogy akkoriban a sovány testem is. A tűz volt az a hely, ahol a nap folyamán rendszeres időközönként összegyűltünk. Reggel az első dolgunk volt, délben, alkonyatkor és mindenek előtt vacsora után. Bámultunk a tűzbe, majd fel a világegyetemre. A csillagok úgy néztek ki, mint a szikrák a fahasábokból. Az egyik idegen vezető a tüzet bus tévének nevezte. Igen, mondtam, minden egyes alkalommal, amikor új rönköt dobsz fel, olyan, mint a csatornát váltanál. Ezt mindannyian imádták. A tűz úgy vette észre, hipnotizálta vagy narkotizálta a társaságunk minden felnőtt tagját. Narancsárga fényében az arcuk lágyabbá vált, a nyelvük lazábbá. Aztán, ahogy az idő egyre későbbre nyúlt, előkerült a viszki, és mindannyian újabb tengernyi változáson mentek keresztül. A nevetésük egyre hangosabb lett. Azt gondoltam, még többet ebből, kérem. Még több tűz, még több beszéd, még több hangos nevetés. Az egész életemben féltem a sötétségtől, és kiderült, hogy Afrikának van erre gyógymódja, a tábortűz.